Головне, що навіть коли діти знову побігли до річки, бо літній день був довгим та спекотним, у нього залишилась згадка про їхню довірливу цікавість до кожного слова, що примушувала відчувати себе відповідальним перед майбутнім, з яким вони були пов'язані. Його відповіді на запитання були небагатослівними і неквапними, але діти є діти, і він, пам'ятаючи про це, відправив їх купатися ще до того, як вони зморились від його споменів. Валерій був радий їхньому товариству, але наказав, щоб сьогодні більше не поверталися, а щоб приходили завтра. Тільки в такому разі Життя мало сенс. Валерій не думав про неприємності чи небезпеку, які на нього чекають. Бо знав, що про небезпеку треба думати, коли відчуваєш її поряд, І приймати рішення треба буде тоді негайно, не пізніше, але й не раніше. Він навчився заощаджувати сили накопичувати їх про запас, бо був упевнений, що метушню і помилки можуть ще пробачити комусь молодшому, але не йому. Занадто вже близько підійшов він до грані, яка відділяє життя від смерті, щоб витрачати свою енергію бездумно. Мов заведена пружина чи заряджений конденсатор, він мав вистрілити саме тоді, коли в цьому буде потреба, і саме з такою силою, яка знадобиться, щоб перемогти ворога чи обставини. А іншу частину сил треба було берегти наперед, бо він був не один, на ньому була відповідальність і почуття цієї приємної відповідальності, Нараз розтягло його губи в напівпосмішці, надаючи важким рисам обличчя вираз якості та замріяності. Сонячне світло на його заплющених повіках малювало туманні образи, серед яких він поступово почав розрізняти спокійну синь океану, що плавно стікала за обрії там, на самісінькому обрії побачив білий кораблик, який неквапно пролітав кудись, не торкаючись щоглами білих хмар, а корпусом пінистих баранців на хвилях. Вигляд того заклопотаного своїми справами кораблика приніс заспокоєння і тиху радість. Тільки у вісні старий забув, що бачить його в тому самому місці посеред четвертої Курильської протоки, де той кораблик затонув багато-багато років тому. Ось вже забули навіть його смішну й трохи дивну назву. С.Р.Т.М. 8.428 але той неіснуючий кораблик, який раніше тільки тепер у спогадах тягнув свого трала хвилями пам'яті такого синього моря, якого тепер уже не буває. Цього дня щось трапилось. Він відчув це по легкому напруженому хвилюванню всередині себе. Події перевалили через якийсь пік. Обставини ще не розкрили себе, але чітко дали знати, що щось змінилось, і ці невидимі, але відчутні зміни підштовхнули його на порушення заведеного правила. Він поїхав до своєї подруги в день. І нічого не тривожило. Біль відступив, і вона була радісною, задоволеною яскравим світлом і добрим гумором. Та Валерій знав, що це діє наркотичний вплив ранку, який щедро сповнює життя усе сушче. Але ж за ним буває день, а потім вечір і час, після опівночі, коли буває найгірше і найчастіше трапляється